і хоч її вдалося вибити, погром вчинили страшенний. тому почалися чвари великі поміж нашою старшиною. Реєстровики схилялися до покори, скликали радою, прокричали на ній нового отама Джигу. джигу. Незалекита козацька сірома з посполитих не погодилися, вчинилася шванка, яку зупинила злива. Під ту зливу ми вирвалися з табору, і ось вже шостий день прямуємо на низ. Погоня насідає нам на плечі, не відстає ні в день, ні вночі. У московитів кращі коні, і піхота їхня на возах, наші ж пішаниці, розсіялися по лугах та лісах. На возах тільки поранені, не маємо жодної гармати. І коні наші повибивалися з сил, аж хитаються на ходу. І люди хитаються в сідлах, неначе ковила під вітром. Сьогодні вранці поруч мене спорснув сідла козак. Кузьма пали і впав просто кінські копита. Вже недалеко козацьке поле, запорозькі місця, сагайдачне, стовпи і стоги. Хортиться. Вони стануть нам тарчею, заступлять, сховають і прийдуть нам на поміч козаки, які вернулися з гардів, рибних та соляних промислів. Але до січі, мабуть, нам вже не добутися. Останньою заступою, останнім захистом стала нам річка Орчик. Ми щойно перехопилися по довгій греблі з правого берега на лівий і впали тут табором. Ні, не табором, а купою. Козаки попадали, де попало. Чимало коней також лягли на землю, чого вони ніколи не роблять. Борому ледве вдалося зібрати кілька десятків козаків, щоб перекопати шансами греблю. Отначить ці шанси не врятують нас. Надїде на возах московська піхота, поставлять гармати і зметуть нас. Кіннота вже спішується по той бік греблі, в повітрі милотить снігова крупа. Крізь неї видно стрільців у гостроверхих шапках і німецьких найманців у панцирях. По той бік греблі глибокий видолинок, за ним у звіз. На горі кілька хаток, які, здається, кудись пливуть в сніговій млі. Решта хат села по всю сторону, в лівий бік понад річкою, городи, спускаються до самої води. Люди в селі поховалися. Тільки біля краю її хати стоїть дядько в розтебнутому кожусі, дивиться в наш бік. Гребля вигинається дугою, вона довга і вузька. Уліву від нас руку по її краю ростуть молоді верби. Вони голі, без листя і ніби падають у воду, по якій йде шуга. Тонкі, схожі на скалки бемського шкла, крижини крутяться на течії, налазять одна на одну, кришиться, і так кришаво, шерих, втягується в вузьку лійку річкового стрижня, який з клекотом виносить його на плесо по той бік греблі. Чорний корч посеред річки здається схожим на потопельника, він то занурюється в воду, то зринає знову. Посеред греблі млин, вкопаний у глинозем, в греблю, старий, щорнілий, перекритий новенькою дранкою, неначе досугий дід в новому брелі. На той млин вся наша надія. В ньому козаки закладають порохову міну, всі три бочки пороху, які лишилися. Вибух розметем млин, розметає міст і греблю на кілька сажнів. І тоді танцюйте, воріженьки, на тому боці, а ми з цього будемо дивитися та сміятися. І вгору, і вниз на три чи чотири милі немає іншої греблі. Отож, аби добутися на сю сторону москалям, потрібно добу або й дві, а ми за той час Гай-гай, будемо за порогами. Човнами, якщо москалі добудуть їх? Гармати та вози не переправити. Човни тут маленькі, довбаночки? Ми мляво горнемо землю. Не знаю на що, либунь про всяк випадок. І поглядаємо на греблю. Там п'ятеро козаків прилаштовують міну. Запалять гнота і прибіжать сюди. Вже біжать. Надто швидко впоралися. Але чому такі розгублені? Попереду – пукавка. Він схожий на зайця. Не молодий, але ще меткий, біжить під стрибом, за ним вимахує руками оселедець. Всі вони зяпають ротами, перебивають один одного. У пукавки виболошені очі, з рота валує пара. «Батьку! Лихо! Немає гнута!» «Як то немає!» – сказав бурий. «Куди він подівся?» «Маті не було!» «В мішку! Мішок порожній!» Всі п'ятеро розгублені, з очей випліскує переляк. Він перехлюпує в очі інших козаків, вони кидають лопати, вилазять на окіп. Я чую, як холодок пробігає у мене під серцем. Хтось круто вилеївся, ще хтось побіг від греблі. Може, має трута про запас? Де там? Побіг до свого коня. Бурий кусає вуса, обриває шнура на кереї. Вона сповзає на землю, не наче підбитий птах. Маленький, сліпий на одне око козачок Нігтик закрутився на місці немов жалений. Ще кілька козаків тупцюють, оглядаються, решта стоять занімілі. Невловна, сіра пасмуга лягає на всі обличчя. Пасмуга – смерті. «Оно, – каже пукавка, – тяжаре». Але всі вже й так почули трохтіння по той бік греблі. У видалинку курять пелюкою перші вози з московською піхотою. Там щеняється галас, лунають переможні погуки, хтось стріляє з рушниці, з радощів. А ми стоїмо закам'янілі, розчавлені, знищені. Навіть Бурий не віддає ніяких вилінь, бо немає такого виління, яке могло б нас врятувати. І раптом ми чуємо плач. Він лине з неба, снігової каламутної їмли. Наростає і наростає, в голові мені темніє. Небесні сили відспівують нас, і враз мана розсіюється, то запізнілий, заблукалий ключ гусей поспішає до моря. Згори у на котяться вози московської піхоти, її прибуває і прибуває, а з неї звитяги, а наша звитяга тане. З возів знімають гармати, встановлюють навпроти греблі, у нас немає рятунку. Це розуміють усі. Час спливає неначе кров з відкритої рани. Кожна нова мить, кожна крапля наближає до смерті. Смерть наближається до нас, як вогонь по гноту до порохової міни. «Треба запалити?» – каже хтось позаду. «Що запалити? Порох? Без гноту?» «Несосвітенно. Так само можна запалити небо». Либонь про це думають всі. «Але якось так, як про жахіття в страшній касті».